skapade tecknaren Bob Kane tillsammans med författaren Bill Finger Läderlappen. Läderlappen låter kanske inte så häftigt, men är det logiskt eftersom Läderlapp är en fladdermusfamilj, innehållande över 320 arter världen över. När Läderlappen fick en mörkare bakkunsthistoria övergick man här i Sverige till originalnamnet Batman. Jag vill att du gör mig en favor. Jag vill att du alla dina vänner om mig. Vad är du? Jag är Batman. När man tänker på Batman-filmatiseringar historiskt sett så kanske man tänker sig att Adam West är den första som spelar Batman. Ja, det är ju ditt mina tankar för mig direkt. Det är mm. gamla 60 -serien. Men det är så i fallet inte. Utan det är två andra killar som spelat Batman tidigare. vad ska man inte i Besserwissi? Ja, redan på 40-talet. I form av äh, föregångare till tv-serier. Mm. Seri serialfilm... Varje olika avsnitt som gick innan huvudfilmen på bio. då. Ja, okay. Men detta var ju 20 minuters avsnitt mm. med en cliffhanger i slutet för att du ska tvunget gå tillbaka nästa vecka för att se fortsättningen. Mm. Det var förra tiden här. Ja. En del år för. Och det var ju mycket så på den tiden. När det var seri ser serialfilms så var det ju nyheter. Framförallt då under krigets gång. Det var ju mycket hur det ja, gick. Det på andra sidan Atlanten. Lite svinklade småfilmer. Ja, det var ju väldigt mycket propaganda. Jaja, herregud. Men den första filmatiseringen av Batman kommer redan 1943. Mm. Och heter bara Batman, eller Dead Batman. Något av en bortglömd pärla eller? Mm. Ja, jag kan inte <laughs> tänka mig att... Uh, det är ju ingen, ingen bra produktion. <laughs> om, man, om man tänker um, 40-talet kvaliteten på film. Jag tycker, jag tycker att den är riktigt dålig på denna. Men det kan vara att det inte har funnits någon bra restoration av den här versionen. Men sen, samtidigt alltså, 1943, Batman har bara funnits i fyra år. Mm, När det klart. sker så. Alltså. Skapas 39 och Bob Kane. Ja. Och Bill Finger. Mm. Finger. <laughs> Monosförfattare skulle jag påstå att men det är ju oftast Bob Kane som får... Priset. Han får pris. Äh. Han blir prisad. Det, det den som där som Nems. fingerkillen har <laughs> ja, Han har ju hamnat lite i skymunna nu. Mm. Det är nu. Det är mer nu på senare år han har fått kred för att ha varit med yeah, och skapat Batman. Ja. Historieböckerna skrivs av vinnarna. Yeah. Ja. <laughs> det är den gamla klassiska. Man har fått lite återupprättelse nu. Utan, jag tror till och med i Nåland-filmerna så nämns Både Kane och Finger Och innan det är det nu bara Kane som nämns mm. Men uh, Batman 1943 USA och krigstid Det är ingen uh, Batmanskork De möter utan det är en Japan oh. <laughs> Spelade av en amerikan Jake Carroll Nash Han heter tydligen så Okay. Om inte jag har skrivit fel i mina anteckningar. Men. Det är väldigt tidstypiskt alltså. <laughs> Spelar som vit <beat> kille. <laughs> ja. Men det jag tycker är lite häftigt. med den serialfilmen, om man kan säga så, att serien. Jag, <laughs> som en serie på vita Döken. Ja, Den första tv-serien. Det <laughs> ja, ja. vi, vi, vi ser bioserie. -serie. Bio serien. Ja. Det är att... Äh, här är Batman Robin och Alfred med. Mm. Som vi alla känner till. Mm. Men Alfred, han är tidigare ritad som mullig och renrakad. Mm. Men i den här äh, Bu-serien så är William Austin som spelar Alfred. Han är lång, smal och har mm. Och den här äh, bilden av Alfred kommer ju sedan komma in i, i serietidningen också. Så att det är liksom Ingen BJ-serie Som man ska glömma bort helt För den har ändå påverkat serietidningen På det sättet, så det tycker jag är lite häftigt På den tiden var ju Batman liksom den här mörke hämnaren Som många av oss Är uppväxta med nu Nej. Efter 80 talet hur var han i relation till 60-tals-Batman som ja, är en... mer på Nej, han är inte riktigt Tramsi men det är, det är mer en detektiv. Mm. Detta är ju en... Med cape. <laughs> ja, precis. <Det> <laughs> <självfilm>. <laughs> Kunde jag inom serietidningen få gärna rätta mig om jag fel men jag för mig den första upplagan av batman där får man bara säger han sitter vid sitt skrivbord, Bruce Wayne mm. och så ser han en ensam fladdermus flyga i hörnet där för han, han, han behöver ett äh, sign, eller så, ett signum vad han ska kunna döljas för så ser han då flödermåsen och så blir det hans Det är lite svagt jag <laughs> Mycket snyggare i Batman Begins då. <laughs> Ja men det är ju något som utvecklas lite ja. senare ju Utveckla origin-storien. Ja, ja, precis. Men eh, vi kommer dit. Än ja. <laughs> så länge är han bara detektiv. Mm. Har hans ja. föräldrars dödsfall något? Ja, jag jag, nej, jag tror inte de nämns där i början. Utan ja. de, den historien kommer nog senare. Om jag inte helt, helt ute och cyklar. Framförallt på att de inte dödade av Joker. Som vi <laughs> få till det i första Burton-filmen. Ja, det är, ju, det är ju bara i den filmen han... Just det. Det ja. Han blandar in lite olika serietidningsmoment där mm. timbörten Och det ska han ha krävt för. Men det är ju givetvis inte fallet så här. Nej, det tycker jag snygga i Bötenbegins att det är själva stadens förfall som mm. får hans föräldrar dödade. Också. Det yeah. är staden har försökt rädda sedan. Yeah, ja, absolut. Vad nu? <laughs> Vad var vi? Eh, på 40-talet. 40 1949 kom där en till Batman och, och Robin Oj. Batman möter The Wizard som kan kontrollera bilar och lite så här med maskin Jag tror för mig att detta bara var en karaktär skapad för denna filmen också, eller bioserien för detta var också en, en sån filmserie, en serialfilm mm. en bioserie så. Ja. en ny Batman Robert Lowry. Tar över manteln från Lewis Wilson som spelar i den första serien. Men eh, det var inte han som skulle spela Batman från början. Så hans, ba, hans Batman-dräkt var väldigt missanpassad efter han, ah, ja. Den var anpassad efter en mycket större kille. Ja, ah, fick han ett <laughs> chips <laughs> <laughs> <laughs> den, den här killen är nämligen Kirk Allen som spelade stålmandeln i motsvarande serial eller bioserier okay. så jag kan tänka mig att det är ändå en, en muskelknutte ja. och detta är fast, faktiskt första gången vi får se Vicky Vale som vi får se mycket av i Batman från 89 Kim Basinger. ja och hon blev bara skapat året innan mm -hmm. baserad på Marilyn Monroe ja, okay. och hon levde ju vidare i serien ett tag också men jag vet inte ja. jag tror att hon är så jättepopulär idag ditt kändes rätt hårt efter 89-talet. Hon <laughs> skulle egentligen vara med i uppföljande också. Mm. ja Vi kommer dit. Yeah. Vi går stället vidare till 60-talet. Mm. TV-serien Löderlappen. Kommer den Batman som vi många känner igen som den föddes <laughs> där? Jag, jag, jag förstår inte riktigt varför de valde att göra han alltså, den här serien så jävla dum att till en komediserie rättare sagt. Det kanske låg i tiden att det skulle vara lite mer lättsamt och inte så mycket hårt och grått och våldsamt på tv mm. mitt i okay. flowerpower-tiden att det kanske skulle vara lite mer lättsamt och <laughs> kärlek, humor <laughs> ja. eller, eller kan det vara lite så att de skulle driva med serietidingsvärlden? Ja det är lite parodier så alltså ja. det är ju lättsamt Minst sagt, man i <laughs> kontrast med Christopher Nolans trilogier så är det yep. natt dag. Vi har Adam West och Burt Ward som spelar Batman och Robin. Jo är oklar är deras relationer. Jo är Då tycker jag du ska säga Return of the Batcave. To the Batcave? Return to the Batcave. The Adventures of Adam and Burt från 2003. Mm, kan tänka mig. <laughs> kommentera på hela det få fånyheterna i originalet Ja, de, de har en Sköta liten uh, ja, det är en komedi mm. <laughs> ja, de hamnar i, på ett äventyr arrangerat mm. av uh, en skum person men man fattar ganska fort vem det är, tycker mm. jag i alla fall mm. men jag tänker inte förstöra den spoilern men uh, de får lite uh, letrådar och minst tillbaka så får man se liksom hur det ser ut det lite så på 60-talet när de spelar in Batman-serien. Så är lite, lite så... halvt nostalgisk, va? Yeah. Lite <laughs> ihop, eh, yeah. Oh, yeah. Ja. Lite flashbacks. Knyter ihop trådar. Ja. Lite bakom kulisserna. Mm. Det vi inte fick veta då. Ja, <laughs> yeah. det kräver att man har sett Vad Har den en fast minne? Eller? Nej, det, det, det tycker jag inte. Det räcker att du sett den oh, någon gång. Grejen, att jag inte ja. <laughs> någon, någon gång får du ha sett, ha, ha sett något avsnitt ja, av ja, så för att mm. kunna referera till det ju. Mm. Andra tjejskådhetsar som är med, vi har Cesar Romero som spelar Jokern mm. vägrade raka av sin moustache. Mm. <laughs> Sminkat på. Ja, då. den syns ju <laughs> lite i gäng. dessa HD-tider. <laughs> ja. <laughs> Man kunde spelas av José Ferrer ju. Om du... Pappa till Miguel för Precis. Oh. Rest in peace. Miguel? Miguel Har han gått bort? Ja, han gick bort för ett Han har precis spelat in nya Twin Peaks och sen gick han bort. Nej. Jo. har jag missat detta? Nej. Uh. Ja. Tror han är kusin med George Clooney. Farmer du av något sånt? Och eh, när George Clooney fick rollen som Batman senare på 90-talet så ja, den första han ringde var ju Miguel Ferrer mm. för att berätta nyheten. För att mm. Miguel Ferrer är tydligen ett stort Batman-fan. Mm. Eller var ett stort Batman-fan. Mm. Äh, jag älskar han i Robocop. Bland annat. Hot film. <laughs> wow. War it's fantastic. War it's fantastic. Innan serien började sändas så testade de den på en testpublik. Och den fick rekordlågt Oj, ja. poäng då. Men de hade lagt så mycket pengar på den här produktionen redan. Så de bestämde sig för att köra den ändå. Och det visar ju att faktiskt att testpubliken kan ha jävligt fel. För det blev en hit ju. Jag tror att den var det tre säsonger. Men ändå blev filmen en flopp Det är jättekastat ja. Det var ju mellan säsong 1 och 2 ju. Ja. Yeah. sen skulle det faktiskt komma in film till efter det. Mellan säsong 2 och 3. Mm. Inget in... tillstånd. <laughs> Nej, det blev inte så. För den, den filmen var ju tänkt att introducera Batgirl och, mm. och okay. dem, men Hon kom in i serien senare ändå ju, Men mm. Det var ju lite tänkt att hon skulle ha en egen serie också. Oj. Men det grusades också. De tänkte på det senare också med Catwoman <laughs> med Helleberry. Oj, och <laughs> det gick bra. <laughs> Ja, men detta är Batgirl, inte Catwoman. Nej, så alltså, jag tänker det liknande ja. Sen får vi definitivt inte glömma Rocky Balboas tränare, Burgess Meredith, mm, aha, som okay. spelar pingvinen i ja, ja. serien. Väldigt <skratt> tidiga barnens minne det vi lekar med här. Ja. Sen lite, lite refer referenser till serien. Alla känner till Mr. Freeze, som bland annat spelas av av Arnold Schwarzenegger i... Den ja, i den filmen, filmen vi inte ska <laughs> nämna <laughs> Men så vi kommer gå igenom ja, ja. För att vi är sadister Han heter ju faktiskt från början Mr Zero Men okay. det var faktiskt den tv-serien Som ändrade till Mr Freeze Aha. Och serietidningen Sedan efter då. Ja, det är ett tydligt namn man ja. säga. Jag kan säga att Alfred hade dött I serietidningen 1964 mm. Men de valde Att använda honom i, i tv-serien Ändå och efter det så tänkte de på DC som gjorde serietidningen. De tänkte ju om. Och eh, Alfred fick komma tillbaka. <laughs> Back from the dead eller vad var? Ja, han, det var eh, det. han blev eh, helt upplivad. <laughs> så han blev väl typ en skork därefter. Så. Jag måste nämna Frank Grushin, som spelar The Riddler i serien. Han gillar inte trikåerna. Uh -huh. De lät eh, designa en eh, kostym med frågetecknet på- Mm. just för honom för att han skulle slippa ha äh, trickerorna på sig hela tiden ja. som även Jim Carrey använder sen i mm. Batman Forever och ja. äh, efter det så börjar de faktiskt använda den kostymen i serietidningen också mm. <laughs> så det är rätt kul att äh, färga av sig på varandra ja. faktiskt och The Riddler var ingen stor karaktär i serietidningen heller ja. men efter detta skulle han bli en av de större skurkarna Ja. Så de vänder på en man inkluderar honom på en sätt. <laughs> ja, precis. Ja, det är kul. När serien började visas i England så började folk eller barn imitera den här serien och hoppa ut genom fönstret. Och skada sig rätt i mm -hmm. På grund av detta så var Adam West tvungen att gå ut i en video och berätta att eh, jag kan inte hoppa ut genom fönstret utan det är... <laughs> Mm. Det är bara Batman som klarar av detta. Yeah, okay. Och sen är det lite roligt då 66 när den här serien kom då var det vanligt att ser, tv-serier inom samma bolag de använde samma skådisar mm. typ statister till, yeah. eller mindre roller mm. till samma serier. Så att många av små rollerna i Batman kunde även se i Star Trek på farligt uppdrag Även så kallad Mission Impossible The Wild Wild West Alla från 1966 ah, okay. Och det var nytt för mig att uh, visste faktiskt inte att uh, Wild Wild West var en gammal tv-serie Nej, verkligen inte Man kan ju säga rätt ofta om det kommer till en serie och sånt, Samma period, att de har samma gästskål, så, yeah. Som är vänner och Seinfeld Det hoppar <laughs> väldigt mycket <laughs> folk bara, yeah, fack, Ja, sådär. precis och den, alltså, även om det är en komedi så tycker jag att den är ganska rå. Alltså, jag tror redan i andra avsnitt så är den tjej som dör. Mm. Jag tror det är uh, The Riddler som är den första skurken mm. som kommer ut. Så har, en, har han en kvinnlig hjälpreda som faktiskt klarar ut sig till Robin. <laughs> Progressivt eller hur? Ja. Och det är ganska kul att se Burt Ward Spela lite feminin Han alltså, gör det faktiskt ganska bra Men eh, Hon lurar, uh, lurar sig in i Batman grottan mm. Och trillar uh, ner I en Frättande uh, <här>, syre En nuclear reactor vet mm. heter kärn Kärnkraftsreaktor Som uh, Batman tydligen får ha i sin grotta Ballie, stopp! You're into the power För han är Batman? <laughs> Jag var så säkert är Bruce Wayne, <laughs> alltså, <next up. laughs> Jag vill säga något. Batman står där den västra och tittar ner när han försökte rädda henne. Oh, Poor girl. If only she'd have let me save her. Ja, nej, men, det, är, det är så. Det är så, surrealistiskt, så att det, uh -huh. det blir nästan roligt <laughs> Fast är det är det avsikten? Det kan man Aj, jag, jag tror inte det är tvärt alltså. nej jag vet inte ibland, ibland inte för det är ju det det. en komisk serie liksom. de, ja. de latchar ju runt <laughs> Ja, verkligen för Catwoman för, för, för, faller för, också för sin, mot sin död två gånger i serien mm -hmm. utan att Kula. riktigt säga vad som händer men mm -hmm. hon kommer ju tillbaka senare i serien utan någon förklaring. Borsta av sig dammet. <laughs> Nej, inte ens det. Jag <laughs> kommer bara tillbaka precis som ingenting har hänt. Nej. Det var ett avsnitt som var en crossover med The Green Hornet, också mm. från 66. Med bland annat Bruce Lee. Men uh, The Green Hornet blev ju ingen hit. Det har aldrig blivit. Nej, det blev funkar väl inte riktigt med Seth Rogen. Eller? Nej. Vi kunde fått uh, andra personer som The Penguin- Mickey Rooney till exempel. <laughs> Oj. Frank Sinatra var intresserad av att spela Joker. Det är bizarrt, men jag kan tänka mig. <laughs> Jag undrar om inte han gjorde en... Uh, jag fick en, en cameo. Jag, jag. Uh -huh. jag för mig att han gjorde en cameo. För det, detta blev en sån serie som var inne att liksom gästspela i. Mm. För det, yeah. det var ju ofta att Batman och Robin gick på rep upp för... Husväggar och sånt ja. Så var det folk som tittade ut genom fönstret Ja just För Och det var ju oftast äh, stora musikförändringer äh, Ja ja, musik så och sånt det ja. på Youtube ja. Jag, på jag tror Frank Sinatra var en av dem De har man gjort det, man får gästspela i Läderlappen <laughs> <laughs> Vad är motsvarigheten då? egentligen? Ed Sheeran i Game of Thrones <laughs> Ja, ja. Ja, det är ju ofta sitcoms kan jag tänka ja. mig. Så det var mycket... 2,5 och för mig en Katy Perry, How I Your Mother och sånt. Miley Cyrus. Ja, på så spels också i... Uh, ja. Alltså så det är många sitcoms för, för, ja. framförallt. Ja, ofta anstängt. Ja. Ja, verkligen. Så alltså, även i uh, The Big Bang Theory uh, ja. och... Ja, Art i uh, Flat of the Conchords. <laughs> Fast jag är helt motiverad för... Uh, ja, ja. Jiménez gick ut med mördade som älskade. Jag ska försöka modellera honom efter honom. Det fanns kommande in och bara, Vi har gjort slut. Vi måste komma över. Mig. Ja, jag okay. <laughs> Vi får ta kvar i 60-tals Batman. Ja. Det kommer ju faktiskt två tecknade filmer baserade på den här serien mm. ganska nyligen. Va? En förra året och en i år. Väldigt retro, tänker jag. Ja. ja. Return of the Cape Crusaders mm. Från förra året Och Batman vs Two-Face mm. Och det härliga är ju att eh, oh, Burt Ward och Adam West gör sina Röster till mm. Batman och Robin Jag förlorade Adam West nyligen ja, mm. Därför är det hjälpsamt Att han, han gör detta också mm. Och en uh, whole bunch av family guy oh, ja. så ja Han är för förevigad då kan det yeah. att nog att ta ett tag innan man glömmer bort honom. Mm. Yeah, absolut. Jag tänker, jag tänker även generationerna efter oss som är uppväxta med, med Family Guy mm. och Major Adam West. Jag tror till och med Julie Noomar som spelar Catwoman är och gör en av röstarna mm. i den första filmen. Då. Och det liksom Allting är liksom 60-tals över det. Mm. Det känns som att Batman alltid har varit på tapeten i olika förkläder <går> i olika skepningar yeah. det hade riktigt dött ut nej yeah, det var ju ett, ett tag där jag, jag, ja. ja, 70-talet kan jag inte jag kan sätta fingret på mig annan, annan um, annan just för att vi <går> var inte ens tänkta på den tiden nej, så. det var 60 talet slutet på 80-talet fram till ja, jag, tror jag, jag, skulle, jag skulle säga 70-talet det är kanske det är, det är laboring, Och mer eller. Superman då ja precis ja <går> yeah. Men en sak innan vi lämnar serie, tv-serien för 66 är att Ellen Napier som spelar Alfred i serien. Han är faktiskt vän med Michael Go som spelar Alfred i Burton och och mm -hmm. filmerna sen. Men sen har vi då 70-talet där han inte är kanske är så mainstream. Stagnerar lite Sen tror jag att det är Frank Miller som gör... Mm, just det, serien de nu. Alltså serierna, inte de tv-serierna. Det kom mm. upp books. Yes. Det kommer väl ut en bok som heter Batman G1. Mm. Ja, här, Dark Knight Returns. Och äh, som är gjort av Frank Miller. The Killing Joke. The Killing Joke, just det. Där du får en äh, bakgrundshistoria till Joker och så. Mm. Och äh, det är de här tidningarna som blir stor influens till Batman- Mm. av Tim Burton som kom 89. Och där har vi nog gett av mina första möten. Alltså förutom tv-serien. Ja, precis. Jag, jag hade ju jag hade mycket med tv-serien Ont den Sen fick man reda på att den här filmen skulle komma och Batman var helt plötsligt svart och det såg jävligt häftigt ut. Så man bara, ja, verkligen. Så jag man hade Batmobilen på en liten <laughs> rullbil. <laughs> Ja, fortfarande någonstans. Alltså från 89 varför jag Ja, det ja, hade jag också. Ja, snygg. Alltså. Matchbox tror jag de hette då. Ja. Företaget som jag är med. inte så intresserad av bilar, men den var fucking awesome. <laughs> alltså, ja, jag är inte och intresserad av bilar, men på den tiden hade man väldigt många sådana här ja. Match Matchbox. Oh, som <laughs> alltså, man satt i sandlådan och lekte mig. Ja. ja, sand inte bara. för mig. Nej ja, men det skete ihåg inte. Bara körde sapan. Ja men man plattade ju till och gjorde vägar och hus ah. och lite så, körde runt. Eget gott. Tundlar och allting. nu är smittad. häftigt ju. Ja. <skratt> ja, det var ingen bil som mycket sönder där allt tror jag. Nej, då var kan vi kan kasta i tegelväggen <skratt> med en skråm. <skratt> <skratt> Lägg saker på den tiden barn. Ja. <skratt> Michael Keaton. Mm. Otippade ja Och ja, det var ganska mycket protester Mot den här castingen alltså. Det är som Hit Ledger i Dark Knight va? Mycket så hat på förhanden Skojar jag jag det Nej det kommer du inte Men det, det är ju Internetserande också ja. mm. Det kommer ju med alltså, Men tänk, detta är 89 innan Internet och allting 50 000 protestbrev Skickades till Warner Brothers efter den castingen. Huh. Till och med Bob Kane själv ifrågasätter castingen. Ja, det är en märklig casting på får man säga. Ja. Men jag tycker som... han gör det jävligt bra. Ja, han 80-tals Batman. Ja. En perfekt tv. Mel Gibson var i första valet. Huh. Men huh. Uh, han var upptagen med Dödligt Vapen 2. Mm. Ja, vilken fan. Det var en stark <laughs> bil sommar där. Dödligt Vapen 2, Batman, Inte Jones och de... Sista kostaren. Ja. Det var, bara, det var bara den inledningen Jens som spelade in mer pengar det, det året mm. än Batman. Så den gick bra i den här filmen. Batman-loggarna fanns överallt. Oh, ja det kommer jag ihåg. det <laughs> ja. ja. kommer ihåg man, de hade ju påsa, påsar i videoputiken. Ja. Och på den tiden, just då, runt den perioden, var det ju Batman-loggarna oh, på. Så, så jag gick ju alltid dit och fick <laughs> påsar. Ja, ja. Jag ville bara ha påsar i förhand. Nej, <laughs> tror inte jävligt. jag vet att det var både Batman Och sen var det även äh, Ghostbusters mm. Men den kom väl där också, 84 kom man... Ghostbusters 2 menar mm. Mm. Ja, ju klart Får jag hitta den från 89, för det är fem år senare mm, kan man. Vi kunde få ett en annan joker också Brad, Brad Reef Spelar äh, Brad Den Reef. undade yeah. Brad Reef, Brad Do -Reef. Ah, Do -Reef. Ja, ja, ja. Under dockan man, äh, Deadwood um... mm. Wormtang. Age of Resurrection. Mm. <laughs> det, var, det var första valet för Tim Burton. Men, Fan, äh, coolt, det var att jag kan tänka mig. Alltså. Äh, det, det gick inte igenom av äh, Warner Brothers. De ville inte ha han Vi kunde fått Ray Liotta som <laughs> både batman Joker eller har Dent Men han tackade nej för att göra Mafia-bröder. Mm. Det, ja, det, det kan jag tycka. Ja, väl vet, han är ju Alltså att vara så framträdande i en film. Mm. Där vi har liksom både Rob De Niro och Joe Pesci i hög form. Mm. Och mot du ska ses det bakom bakom. Han passar in arbetet. Han är ju mångsidig och Han kunde säkert inte vara i Jag är glad vi fick Goodfellas. <laughs> Jon Litgo, Peter Thorpe, Willem Dafoe, Tim Curry, Christopher Walken och David <laughs> Bowie var tänkta som jokon. Herregud. En flippig casting session. <laughs> alltså. Piers Brösnämndes till och med erbjuden rollen som Batman. Ja, kan Men han, han kunde inte ta karaktären på seriöst. Så men, han tycker det, <laughs> <laughs> <laughs> ja, det, det är för brittisk. <laughs> det är ju lite det jag reagerar på att han, tyckte, han kunde inte ta Batman seriöst. Man kunde ta James Bond seriöst, för han ville ju bli James Bond ännu tidigare, eller Ja, det på 80-talet. Ja, då innan, det är det inte Dalton, tror jag. Väl? Ja, precis. Ja, jag håller inte riktigt ja, alltså, Jag <laughs> menar, liksom Batman känns ju mer seriös än James Bond. Minst lika mörk. <laughs> <laughs> Nej, kanske nu, men. Ja, inte då. Nej. Ja, Visst, de var ju ganska mörka med Dalton-filmerna, Ja. Nej, <laughs> <All right. laughs> klin håller inte Nej, det tycker jag inte Will get me? Ooh. Ooh. Ooh. Uh, Istället fick vi Nikolson som jokern Men han tvekade han var inte riktigt säker på om man ville ta den här rollen. Då väljer producenterna att gå till Robin Williams. Mm, jag tänker mig. Som tackade ja. sa Jack. Men då gick de producenterna tillbaka till Nicholson och sa att tar du den här rollen så går den till Robin Williams som vill ta den. Och då hoppar han på projektet. Och då inser Robin Williams att han har bara varit en bricka i ett spel. Och blir fly förbannad på Warner Brothers. Mm. Och lovar att han ska aldrig göra en film åt dem förrän de har bett om ursäkt. Mm. En grej som är ganska rolig är Italien, Spanien och Tyskland är ju ganska duktiga på dubba. Mm. Den italienska skådespelaren som dubbade Jack Nicholson i denna filmen, hans son dubbar faktiskt jag i The Dark Knight <laughs> <Snyggt>. <laughs> ja det blev jävligt snyggt faktiskt men ändå sluta dubba, sluta dubba. <laughs> ja. håll ni på, men. men innan vi lämnar alla stora namn som kunde ha varit med i Batman vi, <coughs> det typ alla stora namn på 80-talet var jag tänkt alltså Michael Jeff Fox ja, som I Batman ja men mm. även Christopher Reeve Som spelade, spelade Superman på 70-talet ah, Schwarzenegger och Stallone Nej <laughs> Jag kan säga att Stallone eh, Påstår att denna filmen Ändrade hur vi ser På actionfilm mm -hmm. För innan dess var det ju väldigt mycket Muskler och lägger mm. i Commando och <laughs> Ja visst Robbjuret <revierat. laughs> <laughs> muskler på muskler, lite. Det är svårt senare att ställa en film. Lite mer uh, special effects mm. än muskler. Ja, mer än människa bakom en rustning. Mm. Ja, precis. Ja, en poäng. <laughs> ja, jag, jag älskar den filmen. Också. Jag älskar den fortfarande. För det, är, det är väldigt Tim Burton-aktigt. Ja, han Men är ändå ganska bra på Sätter mm. sin egen touch på. Den. Ja. Men det är fortfarande liksom Batman mm. En mörk Batman som man inte har sett innan Om man inte då har läst De här serietidningarna Det albumen man inte ha gjort om <laughs> är det liksom Ännu bättre uppföljande mm. Och då är det där det blev Batman istället för lödeläppen I och 89 filmen Ja men det är för oss som inte Läste serietidningen ja, förutom då sig introlåten... nej nej nej nej nej nej men jag är precis daterad. Jag tyckte det var så jävla häftigt den här svarta dräkten och Batman så var det så jävla häftigt alltså. Ja, Jävla snygg design alltså. <skratt> ja, ja, allt, alltså. det är Det Jack bakom alltså. <skratt> Jack Nickels som bara Jack Nicholson kan framföra. Ja, alltså, det är inte subtil på det sätt Nej, vi... det är full out maniac <laughs> Ja, precis. Så, så. Ja, jag, jag tyckte det var klokare inte. Alltså. Helt klockrent Ja, fint. Håll oss Så på. Sen får vi inte glömma Billy D. Williams som spelar Harvard igen. Nej, ja, just det. Ganska så. långt ifrån Aaron Eckhart's. Har vi Ja. Han ville ju ja, spela Two-Face ja. i framtiden Jag det därför han tog den här rollen mm. han, han skrev till med kontrakt på detta ju De var ju tvungna att skriva ut den, eller betala ut den från kontraktet när de väl skulle göra Batman Forever mm. och ja. köra med Tommy miljons istället Returns? Nej, Aha, Batman Forever så är, spelar Tommy Lee Two-Face Ja, just det som... det, honom med alltså. det är det nya skockar i ett årligt. Han är lite mer stad där, tror jag. Ah, alltså. Nej. Smutsigt i Hollywood. <laughs> Precis. Vi har ju även ett uh, comic relief i Alexander Knox, spelar av Robert O'Woole. En uh, påstridig journalist. i ja. Kim Bessengers. Vicky uh, Weil Collega. är ju fotograf och så är, mm. är han Han är lite pushy. Ja, <laughs> han, den här Knox kunde spelats av Steve Martin och eller Daniel Störn. Mm, det känns <laughs> det det som en säker tecken. <laughs> det har blivit en uh, väldigt annorlunda film om någon av dem tror jag hade ja, Den att det är Martin och ja. Hypopuppis. Ja, men även uh, Daniel Störn efter uh, ja, Ej som ja. hemma. Ja, men det var innan. Det här var innan, det är sådär Det innan, typ. Kom första filmen 90, tror jag. Nu kan det stämma Men det, det är ju Ej som hemma, jag minns honom från nu. <laughs> ja, det är främst det. Ska Första manuset innehöll faktiskt Robin och mm. hans familj. De skulle, hans familj skulle bli dödade under den här paraden mm. som Jokern har i slutet av filmen. Ja, yeah. folk. Ja. Yeah. No. Yeah. Mm. Kiffer Sunderland var tänkt att spela Robin, men han tackade nej innan karaktären försvann från manus helt och hållet. Mm. Men jag är tacksam att han inte var med. Nej, det behövs för inte De Robin. filmer som Robin har varit med har alltid varit bra. Nej, de har sukt. Yeah. <laughs> <laughs> Big floppy donkey dick. Ja. Och något annat. Musiken av Daniel Elfman. Mm. Titelspåret. Legmotivet. Ja. Är det en kille Ja. Hatton av. av. De, jag kan säga att producenterna var faktiskt inte så äh, entusiastiska när de fick höra att Daniel Fredrik skulle göra musiken. Fan, vad ofta de inte vet vad som är bäst för dem. <laughs> ja. Men sen hörde de om ledmotivet. Pfff, Då, då äh, var de väldigt existerade. <laughs> Men det är ju inte bara Daniel Fredrik utan det är, vi har ju även Prins. Just. Det är det som tyvärr gick bort varje år. Eller förra året. För, alltså. Förra året fast är på var så tunga i anmattiga. Mm. Men det var ju inte bara tänkt att bara vara Prince utan även Michael Jackson och George Michael. Mm. Men de ville tydligen inte vara med. Nämen gass. Sparsmaken. <laughs> ja, faktiskt. räcker med prinsen. Ja. Star power. jag, jag, jag är ute och surfar i sån här Sound, alltså soundtrack musik på det du med score ja, precis. Du mer score kille. Precis. Men här är du så inbyggt i filmen att de sätter på en boombox kanske eller med prinsmusik eller har prinsmusik till paraden. Mm. Sen är du ju skor runt omkring liksom, för att skapa känsla. Det verkar för desperat och... att sälja filmen. <laughs> ja, då... Du står på egna ben. <laughs> ja, men då, jag köper ju bättre då ju när, mm. när det är inbyggt. Ja, absolut. Men jag tyckte det var en glömt bra film. Mm. Och ja, jag gillar faktiskt Uppföljaren också. Nej, äh, den är minst lika bra. Jag mm. Det är ju jävligt på och det sa den också. Oh, ja. Tim Burton fortsätter reflektera Batman Returns från mm. 1992. Mm. Danny DeVito som The Penguin. Det var så lite så här, Jag tänker ofta äh, komisk. Ja, lite comic relief sådär. Med ja. Danny DeVito. Men äh, han blev övertalad av Jack Nicholson mm. som tydligen är vän med Danny DeVito. Jörg är den, du vet mig Ja. det var ett tag sedan jag såg den. måste säga det. är en bra film. Oh, ja. För Nikolson sa det Hon berättat hur mycket han hade tjänat på den filmen <laughs> <laughs> För oh, Nik Nikolson yeah. krävde ju, ju även en procent av intäkterna nu. Ja. Så han tjänar ju jävligt massa pengar. Jag tror det var det <laughs> jag <laughs> Och Davito stannade i karaktär mellan tagningarna. Han var faktiskt lite läskig. Han är inget baglig karaktär. Och Burgess Meredith som spelar pingvinen i 60-talsserien han blev faktiskt tillfrågad och spelar hans pappa. I den här tillbaka i blicken. Vad Vad är så? Spelar han pappan? Nej. Han kunde inte på grund av sjukdom. Istället uh, fick vi Paul Rubens mm -hmm. Känd som Pee Wee Herman Ah Det så lite så ja. sådär yeah. med Tim, Tim Burton gjorde väl Pee Wee Ja var. precis ja, så det är där, där de har träffats mm. Och han spelar, han spelar Pingvinens pappa Och det roliga är att uh, Paul Rubens spelar faktiskt Pingvinens pappa i den nya serien Som går just nu Gotham mm -hmm. Det är lite häftigt mm. <laughs> Kommer alla undan Batman. <laughs> ja, Nej, precis. Eh, vi, vi skulle sätta att Anette Bening som Catwoman. Ja, det hade jag faktiskt sagt. Blev och ersatt ja. av Michelle jag, Pfeiffer. Inget som de menar. Jävla bra insatt. Mm. Vi kunde efter andra Catwoman också. Sean Young. Psykopaten. Vad sa du? <laughs> psykopaten? <laughs> Va? Nej. Madonna? Nicole Kidman? Eller... Lena Olin mm. uh, ju, ju, Som du sa det stämmer faktiskt att uh, Billy D. Williams skulle faktiskt spela Harvey Dent här mm. men han blir ersatt av en helt annan karaktär Max Schweck mm. Det upps efter en tysk skådis ja, det, <laughs> <Los fator. laughs> <laughs> det, det, det är en referens där. Ja. Uh, medvetet mm. spelad av Christopher Walken som är aktuell som Batman i första filmen ju. han är fruktansvärt bra Han har, han har, är, han har väldigt speciellt sätt att tala på men nej. Right. Yeah. <laughs> <laughs> <I, laughs> to be not to be. It's a question. L på honom i djungelboken det <laughs> Den här funktionen. Jag ska han. <laughs> Men han var faktiskt inte första valet utan det var faktiskt David Bowie. Tim Burton mm. ville verkligen ha in David Bowie i de, någon av de här produktionerna. Ja. Han har ju tänkt som joker i första filmen. Ja, det är Crazy Bananas. Intressant. <laughs> uh, han gör ju ett bra jobb i lab uh, Labyrinth. Mm. Jag hade sett <laughs> The det känns som Labyrinth var mer uh, anpassad till Bowie mm. än Skok i Batman-världen. Lite liksom så här äh, mopparna. och. normal kille. Ja, det, <tryck> det är Prestige kunnat, men uh, hur normal nu har han var Tesla. Mm. Men uh, The Man of Fell to Earth till exempel spelar utomgjordning. Och det är ganska hand in Hur som helst tackar David Bowie nu för han skulle göra Twin Peaks-filmen. Ah, Fire Walk With Me, just det. Precis. Mm. Men uh, ja, den gick väl ganska bra också om jag inte minns helt fel. Ja, det ju han säkert. Vi Sean kom ihåg. Vet du nu är Sean Young är. Nej. <laughs> uh, I är det sen, hon bröt sig en in på kontoret så? Uh, när de höll på att kasta och hon var iklädd Catwoman-dräkten. Hon ville bara imponera. Det känner jag fan ja. <laughs> <laughs> Det gick inte hem riktigt. Nej, det När så var stött när förall. Ja men i så ibland alltså svensk kan ju ibland uh, casting directors gilla ju så att legendarisk in liksom, <laughs> hon lägger lägger ner så mycket krus på mm. detta så är det klart som ska rollen ja. ja men det är något som är lite snett i huvudet det så kan just läs så. Ja. <laughs> det här ja, det, är, det, är, det är en balansfråga. Ja. <laughs> ja det stämmer någon någon säger det. Det mm. stämmer. Helt rätt Men det kommer ju en tredje film som kanske inte blir lika på Eller är det reboot i så fall man säga. Nej, det är en det behöver man ser det. <laughs> det, är det är tänkt som en uppföljande uppf en 3 film Inte ta hänsyn till för, de två förrigen. Ja, för att vi har ju fortfarande Michael Go som spelar Alfred. Ja, Rock. det är sant. Pat Hingold som spelar som är fuckless, James Gordon mm. i de andra filmerna också. Ja, ja, ja. Så vi har ju två stycken från tidigare filmer. Och Burton inte. var faktiskt inblandad mm. från första början. Han hoppade dock av. Och i samband med det så erbjöd man faktiskt Robin Williams rollen som The Riddler. Men han var ju fortfarande bitter från första filmen. Ja, det kan jag tänka mig. Han har upp. <laughs> ja, men alltså, nu, nu i efterhand hur hans liv... Stakat sig så det, det, Som man ser ju liksom. Hittar ju trådar överallt ju. Yeah. Att den här jävla branschen är kanske inte alltid så glamorös yeah, Som yeah. den framstå som. Och det är synd. Ja yeah, verkligen. Okay. För Robin Williams. Är, yeah, han yeah. var ju yeah. duktig skådespelare Och han ju, var ju en. Stand up kamikor. Yeah. Ja. Och han är ju ett gott hjärta. I fan. Mm. Mycket. Bra oh, dramatisk skådisk. Så, så. Yeah. Good Will Hunting till exempel. Oh, yeah. Och det blev ju mycket av hans äh, och det blev ju väldigt allvarligt I slutet ja, så Patch Adams och Jack är svarta, Jag är svarta i bakom Ja Men istället fick vi Jim Carrey mm. På dåligt av sin karriär Ja yeah. <laughs> Kanske inte det bästa <laughs> Nej Beslutet då tillsammans med Tommy Lee Jones. Det känns som att han bara försöker övertrumpa Jim Carrey i craziness på något sätt. Ja, det kan ju stämma för att uh, Tommy Lee Jones tyckte inte om Jim Carrey. Och mm. det berättade han för Jim också. Mm. Alltså, han, han, han hatar Jim och han hatar hans filmer. Bra <laughs> ja, jättebra. Jim Carrey hade en idé ju att raka in ett frågetecken på jälsan också. Ja. Men... Uh, de planerna var att just upp för att han var tvungen att infinna sig i rätten för att avsluta en skilsmässa. Och då kanske det inte är så snyggt att komma in med en, ett frågetecken på huvudet. Uh, Pfeiffer, vad tänkte att komma tillbaka som Katrin? Mm -hmm. mm? Fast nu är man uh, några år över 30 och därmed slut i Hollywood. Nej, jag bara spekulerar. <laughs> jag bara spekulerar. <laughs> och Keaton var faktiskt fortfarande inne i projektet också. När Burton hoppar av Men han gillar inte Schumachers version vad han skulle liksom ta Filmserien mm -hmm. Så han valde att hoppa av Så det känns som att eh, Anledningen till att detta går ner är Schumacher Ja, det ska du vara på Det, det, det, det bör inte vara sant Men det känns lite så Börjar på slutet Så börjar början på början Ja, precis <laughs> Och vi kunde få ett Leonardo DiCaprio som Robin- men han gillar inte heller manuset. Mm. Så han tackade nej. Och så får vi glömma- de här fruktansvärda bröstvarterna på <laughs> dräkterna. Mm. Inte ens Bob Kane tyckte om detta. Bestämt. Var det den här? Var inte det nästa film? Nej, det var här också. Det är svårt att stå för. Äh, nej, jag, jag fattar inte. Schumacher ville att Nicole Kidman- skulle spela på i Ivy- men han insåg att tre skorkar- skulle bli för mycket- som i Spider-Man 3. <laughs> Så att hon, hon blev ju ett kärleksintresse till Bruce Wayne istället. Och nu hade det tänkt att Robin skulle komma in i projektet också, redan under Burton-eran. Och Burton hade tänkt sig Marlon Wayans som Robin. Vi hade fått en svart Robin här uh, ja, det. Yeah. det är väl okej okay, alltså, ja. Marlon Wayans... <laughs> <laughs> Scary movie killen. Precis. Ah. Han har visat att han kan spela lite mer straight. Typ. Som i G.I. Joe. Rise of Cobra. Okay. Han hann faktiskt göra en uh, direkttest. Så det, han, han var ganska långt in i projektet. Men uh, han försvann nu i samband med att Burton försvann också. Mm -hmm. Jag Som sagt, Billy D. Williams hade ju en klasul. Harry som mm -hmm. de var tvungna att köpa ut den han, han fick ju faktiskt... Uh, lån ut rösten sen till two faces istället i Lego-Batman-filmen mm. som kom ut i år, va? <skratt> ja, något sånt. Du ser sett det, Nej. va? Nej. Jag tänkte säga något snart. Jag har inte riktigt lyckats övertyga min dotter till igen. Ja, det mm. ja. <skratt> Jag får inte glömma att det är ju faktiskt en liten äh, miniroll av Drew Barrymore också. Yeah. Under någon period där hon inte är så stor. Mm. Hon har försvunnit under radan. Kanske fel att kalla den sidekick till Two-Face. Ja, detta var ju ingen favorit hos mig. Jag, ty jag tyckte den var okej okay då. Ja. Men den, alltså man märker att nu kommer Robin in och så spelar det lite. Ja, stilla till med, Vad finskan ska har ja. Men Bell Kilmer tycker jag ändå. Ja, Funga. alltså jag kan säga Bob Kane, innan han dog, han dog ju tror jag. Mm. Så han ju säger... Batman och Robin, 97 också. Oh, no. Men han, han tycker att uh, Wall och gjorde faktiskt den bästa rollprestationen. Mm, av alla tidigare Batmans och mm. Bruce Wains, ja, Plus då George Clooney. Ah. Och uh, Schumacher och Wall och börjar faktiskt bråka under uh, inspelningen också. Ja, Wall Kim känner ju som en besvärlig skådare. Ja. Men till och med Schumacher sa att han gjorde ett jättebra bra jobb. Mm. Och för liksom... Att få någon som <laughs> inte tycker om det och säger att du har gjort ett bra jobb då har du gjort ett bra jobb. Ja, man har så en jävla karisma. Ja, yeah. ja verkligen. Han kan göra skit i guld, alltså. Mm. Kom ihåg den som. Äh, I uh, Tombstone. han tar över den filmen också, heter det, som heter Dark Holiday. Jag har yeah, ja, mm. ja. Det är han? Och på senare år Kiss Kiskis Bang Bang. En gravt underskattad film. Han är mer än bara Top Gun mm. och Batman. Mm. Han har haft sjukt sjukdomsrykten på senare år. Att man har alltså. drabbats av strupcancer Nej, uh, jag hoppas inte. Men jag inte. hoppas han äh, ja. tar sig ur det. att tänker jag framförallt mycket. Vad är nyspelningen av den gamla serien? Yeah. Är ja. Är verkligen? Jag gillar den faktiskt. Alltså, yeah. Det är väldigt 90-talet. Alltså. Är det serie eller film? Nej, det är en film. Okej. Okay det som är baserat på Roger Marr-serien. Ja, absolut. Och låt oss inte glömma Top Secret. Vi som gillar nakna bestolen och uh, hotshots och tittar på vi flyger. Det är samma gäng. Och ja. den är så satans roligösa. Mm. Okay. Top Secret från 1984. <laughs> ja. Can you feel it coming? The icy cold of space. Ah. Nu, Max. Har vi kommit till... Botten av botten. Oh nej, no. oh, no, I know. Hey, no. <laughs> eh, nej. Ja, etta inte. i Empire's lista. 50 oh. värsta filmerna. Eh, nej, en ja, Det är i oh, Batman and interest. Robin från 1997 med ja. George Clooney som Batman. Färglad plastigt 90-tal. Det är i eran av Aqua och Spice Girls och allt sånt. Där. Ja, det, och det, det känns. Det här är ju inte... <laughs> Det är inte gutt i är då. Uh, <laughs> Fisartarna. Tänk vilka skådisar yeah. som är med. Örna Thurman, Josh yeah, Clooney, yeah. John Glover. Det ska ju inte gå fel, egentligen. It's silverstone, Chris O'Donnell kanske är den största, men är uh. ändå 90-tal som namn värd att nämna. Yeah. Men uh, slutresultatet är bara bara uh, shitbag. Uh, of, det av visar ju verkligen vilket HL Schumacher tur de här filmerna på. ja. Yeah. 60-talet och vidare uh, uh, John Glover har, har sagt att uh, uh, inför varje tagning ska ha, uh, Schumacher ha suttit och skrikit ut i megafonen att remember everyone this is a cartoon en yeah, no, värdelös uh, was... <laughs> yeah, men då det känns det som det. Den, den här regissören tar till produktionen på allvar men innan det gick köprätt var Joel Schumacher också, och det är en del bra film också Falling Down, Michael Douglas, han mm. har en dålig dag, ja, som blev värre. Ja, vi får bara känna hans irritation liksom. Klienten, ja. Michael Douglas och Susan Sarandon, stark film. Så vi Batman Forever, däremellan, A Time to Kill, Jurin på svenska. Ja, precis. Stark. Ja. What's they made det med bad company en Booth. The Number 23 med Jim Carrey Hon skulle köra ja. lite drama känns så mycket maktbalans där på inspelningen. Ja, alltså, Game of Thrones det känns ju att man inte har tagit den här filmen på allvar nej verkligen inte, inte någonstans det ja. känns ju väldigt MTV 90-talsaktigt på något sätt ja. lite glättigt just just. det är långt ifrån Batman Forever ja precis Wall Kilmer skulle ju egentligen komma tillbaka mm. men han tackade faktiskt nej för att spela in Helgonet mm -hmm. <laughs> och då blev det faktiskt David Duchovny <laughs> intressant <laughs> men, eh, men du måste vara mitt så. i hans arkivex guldålder mm. nej, kanske inte guldålder men... Nej, men började, nej, just det, det började, började jag började. 93 jag, fick för, jag får för mig att det var 96 men det började 93 det var lite till och med tidigare El varnitar inte. Nej, ja, väldigt. Så jag hoppar nu av det också. Vi har ju nemt. Ja, vi har nemt. <laughs> Lyssna, det är bara några... Det är min i black avsnittet ja, ja. arkivet där. Mm. vi om. Mm. Vi har ju faktiskt tre skurkar här. Ja, den heller? Vi har rivitta. Vi har Minister Frece i, i form av mm. Anosläng. Ja, Poison Ivy, om Thurman. Och Bane. Spelade av. Uh, fribrottaren får vi säga Svensson. Swenson okay. Rätt långt ifrån Tom Hardys prestation. <laughs> ja. Samma styrka ska du typ vara mm, han... i serietidningen är Bane den starkaste och smartaste mm. Han är mer en lobotomerad Ja. Yeah. och comic relief Men jag tror det här man från den tecknade serien faktiskt mm. för Bane är med där också i samma form that Som man har i denna sjunger, filmen <laughs> <laughs> Så jag tror Hon har inte det, det, den tecknade tv-serien Från 92 där det är med The Serious mm. Mark Hamill som The Joker mm. Det lilla jag stöter på oss är ju Batgirl Som uh, Alicia Silverstone spelar ju. Yeah. Hon, är, hon är, uh, är Typ en släkting Till Alfred I denna filmen mm. Men i serietidningen är hon dotter till James Gordon. Ta så lite fred då. <laughs> ja. Men, Men inte nej, det, det är väl stor yeah. roll. Nej, precis. Kanske lite med krustat att det är... <laughs> ja, just för Även han följde. inte har så stor roll i uh, egentligen någon av de här 80-tals 80-slash 90-talsfilmerna. Nej, nej. Vem av dem är då? Alltså James Gordon. Ah, Okej, okay. nej. No. <laughs> Alicia uh, blev ju mobbad av media. Mhm. Mm de påstod att hon var för tjock. Och det var så att eh, Många av hennes basketballscener blev bortklippta För hon kom inte ner i sin direkt Jaha. Men eh, där gäller det där faktiskt showmaker För han försvarar för henne nu För jag tycker att det är så Fan hon, hon är inte tjock Nej nej Herregud. Så är fantastiskt Ja Det får jag. göra På den tiden man kunde fatshama ni i media ja <laughs> äh, men det är helt Helt sans nej, så. Alltså, Jag tycker är... sociala medier <laughs> där jag är ute och snälla, där jag till och med kommit över sidor där själva sidan går ut på att klänka ner på tjocka människor mm. ja, det är helt sjukt ett helt jävla community med folk som hatar tjocka människor <laughs> ja, ja, vad fan är det för människor? Ja, jag? Ja, du har rätt, jag hatar människor <laughs> jag hatar människor faktiskt om ja, vi alla har vi alla. <laughs> man ja, men när, det man, det. när man stötter på såna här ja. så blir man lite förenad i Schumacher ville vill faktiskt göra fler filmer efter detta mm -hmm. Han satt med Warner Brothers och försökte övertala mm -hmm. dem till att göra en Batman Johan film med Kurt Russell som James Gordon och en afroamerikansk Selina Kyle mm -hmm. Snyggt mm. <laughs> Menar du att han inte fick förnytt förtroende efter den här filmen? Nej. Jag menar, som George Clooney sa efter att de hade filmat färdigt. Liksom. Jag tror vi precis dödade den här franchisen. Ja, mm. oh, jag känner nu. Vad är Det är oh, ja. <laughs> var... en totalt värdelös film. Alltså... Jag var alltså verkligen I... provocerande. Det var det. Alltså, det gamla Batman som var... Som var skoj. Alltså den har sin skärm Men detta, detta blev bara pinsamt på något sätt Det liksom. var ju medvetet Vi har inte komedi över det. Ja, men det... det Det är lite av detta Det är ja. en lättsam liksom. Du var väl redan siktad på lite, grann, alltså. ja, lite det så. Ja, men. På någonstans blev det så jävligt fel ja. jag trodde jag skulle vara liksom. Så dåligt att jag sitter och skrattar Men jag blev bara AI istället ja, och, då, och, ja, precis. och sitter där på den här skiten What killed the dinosaurs. De missar bollen helt enkelt. Dacklen. Och tappar ja, den. <laughs> De missar bollen. De tappar balansen precis som Carl i snubben. Okej. Okay. Han heter det Carl. Va? Charlie Brown. Charlie Brown, ja. Jag heter det Carl. Ja. Det är möjligt. På svenska. Det är möjligt. När men blir lurad till sparken av bollen. Ja. Jag har inte typ... konsumerat så mycket snubben genom <laughs> <Så>. <laughs> <laughs> jag heller. Jag såg den senaste filmen av Dreamworks. På det Dreambox. Ja, men det, det var ju länge sedan. De gjorde någon film eller någon sån serie. Det är i sin 60-talet tror jag. Mm. Så kom den ganska nyligen lite datanimerad. Ja, Detta känns som slutet för Batman för film. Kändes det lite som det där? Ja. Alltså. Yeah. <laughs> I hate when people talk during the movie. Och eftersom det blir väldigt, kommer att bli väldigt mycket Batman så blir detta ett dubbelavsnitt. Det så. visar sig vara en källa där vi kunde gräva mycket. Ja, yeah. så vi bryter här vid millenniumskiftet och fortsätter nästa vecka med... Det ser lite ljusare ut för vår <laughs> kära läderlapp. Ja, ljusare och yeah. ljusare. Ljusar. Det blir väldigt mörkt. <laughs> Men mer realistiskt. Jag menar kvalitetsmässigt. Där håller, där håller jag mig dig. <laughs> Men så länge... Låt oss gå ner och gräva i arkivet. Serial film var vanligt- den första halvan av 1900-talet. Detta var en föregångare till dagens tv-serier- där man oftast fick ett avsnitt i veckan- på runt 20 minuter med en cliffhanger- för att få folk att komma tillbaka till biografen- för att se fortsättningen. Under zoomfilmseran var det mycket Western- men det producerades faktiskt fyra stycken Tarsan-serier också. När ljudfilmen kom så blev serierna dyrare att göra. Men kostformen levde vidare till 50-talet då tv blev mer och mer vanligt. Efteråt har både fans och filmbolag försökt få genren tillbaka utan större framgångar. Du har lyssnat på projekten rullar med Alexander och Max. Du kan maila oss på podcast du kan även hitta oss på filmtråpolis.se eller på Facebook. Och som vanligt, gå inte visa i biomarkret!